Beraz, piriatuko iauterik buruz hitz egiten jarraituko dugu datuzen minutoetan, gogoratuko dugu ikaren emesortzian, eta gotxaiak emesortzi, lanun batarekin iragaren direla, honetan hitz egiteko, bueno, ba, bai e, iauterik hauen antolaketan, e, bai besta komitean, eta prubelarri aritu diren korin eta aitziber e, ba, ditugu, eta baita ere, gure e, beraiekin batera, bai peio eta olaiz soldoko ostatuko, ba eh bakideak edo nagosiak ongi etorriak lauei Bueno, ba hasiko e, gara, eh biriatoko buruz hitz e, egiten. izan ere, hor e, esan esas e, Korin e, berreskuratu den eh ohitura bat eh dugula, esta. Bai, nirega txiki izan da horirena. <laughs> Bai, egia da, jaz um, uh, ere bidiatun ospazen zirela, bidiatuko berda portar jauteri oiek, eta bimila irutik, bi mila bidatzi ira, egin dira. Eta gero, zekizten dako, behar utzik oitura ori, orten, uh, edo, bo, nuen uh, oitura hori, eta horiten, edo, moa, aspalditik hori nuen gogoan, beraz, eta horiten erabaki dut Tripotsgunean erabaki dut berriz ideia hori aipatzea eta inkestatxiki bat egin nuen, eta hor konturatu nintzen aian jendea prestzela eta dinamika hortan sartzeko eta beriz helburua da Be tradizio hori nere, ere besterieetan bezala berre eskurattzea e, tradizioa ez dadin gal, Eta ara, eta mm. dinamika xortzea ere, e, biriatuko familia usien artean, elka rezagutzeko. Skat. Oso hongi esango dugu duela iru edo labila bete proposatu zen Hora, ideia, bai. berostik entxeguak <laughs> egin dituzute herriko bai. jendea baita ere parte hartu du eta implikatu da, ez da? Bai, hori da, beraz, zaroan sortu ideia eta urtari hasigira asigira uh, uh, dantza entxaiuekin um, beraz hori dena antolatzen dugu bidiatuko besta komitearen izenean eta baita ere e, xantza bat badugu, zenta kelarre taldeako irakasleak bat ditugu, kelarre da daieko talde bat, eta hien laguntzarekin beraz animatu dira, animatu gira denok, eta hasi gira entzai joekin, Beraz, bi labete ditugu gure iauterriak prestatzeko eta berasteko. Oso hongi, esango dugu, bueno, iauteri e, hauetan, hau da, otxaiak emesortzian, ospatuko dituzuten iauterietan, bueno, ba, beste iau, Euskal iauterietan e, igusten ikusi alditugun pertsonaiak baitare presenti izanen ditugula, ez da? Bai, bai, noski, saiatuko gira um, pertsonai mitologikoiek uh, irudikiatzea, beraz izango dira, bai, kaskahotak, uh, dantzariak, zirtzilak, konpartxak, eta noski, baiet, uh, hartza. Uhum. Hori da, eh? pertsona igustiak, eh, musika eta animazia dudari gabe guno zoko, bueno, egitarra bat proposatzen duzue, aiziber e guazen pixka bate aipatzera, e bueno, egitarra berez, ze hortutik, e ze hortutan abiatzen da, zer izango dugu? Bai, ba, asmoa genuen e, pixko herri e, guztira zabaltzea inauteriak, ez? Eta egia da, ba, bueno, nahiko zabala daudela, ez? Eta oso guzti-guztitera zinginela iritsi, orduentu pagenditun e, toki berezi batzuk, ez? Hasiko gara marter ditan, larretxeko bordan, Eh, bertara urbilduko gara, ondotik jeitsiko gea agerreberria, hor kurlekuko bidea hartzen dugu ez Garlatzeako bidean. Ordun agerreberrin izango da bigarren geltokia, 11 terdiak aldea edo eta 12 e, terditan iritsiko gniake askenean e, baserrira edo izango litzakla kurlekuko bidean sarreran. Hautatu e, ditugu baita ere eta ustut ideia polita dela, ez bertako e, etxe batzun izenak, ez eta etxe hoien e, itzinean eh, elkarre, elkartuko gara beraz inguru hortako autopisten bestaldeko jendia esparada eh, izango du horrea hurbiltzeko. Gero eh, hartuko dugu de deskantxo txiki bat ze dantzariak eta eta musikariak e, deskantsu txiki bat hartuko dugu eta gero arratzaalde izango dela herriaren beste aldeko e, auzoetara ez. Urzbilduko gara hiruak aldea oianeko bide hortara, edor rupia baserriaren parian. Eta hortik gero igoko gea, e, herriaren kaskoen goikaaldean dauden auzoetara eta, Se arruntzeko auzo hortan dagoen anderria, baserrian, lauda inguru egongo gea. Giro ja hortik herrira jeisteko pilota plazara, eh, non, berdin denak egonbiatuak biatuak dauden, ez? eta bai ari, gabi, ari gara baita ere, bapiskat zabaltzen hau zo bakoitzean hau pasako dela ez, uste dute importantea dela ez, bakarrik egun hortan, baizik eta aldez aurretik ere lortu degun hau zo bakoitzeko zenbait pertsonen engaiamendu hori ba, mesua pasatzeko ze eskatzen deguna da jendea urbiltzea gogotsu eta nola bai, ba bueno ba, musikari eta dantzari eskerrona emateko, ba, ba urbiltzea seo zer jateko edo, ez e, bokautxo bat edo, e, ba batzuk goizeko marterritan ba kafea eta sokoliatina e, berba da hurbiltuko dute baina bueno, ba, beste batzuk ba, ba dute besterik hurbiltzerik Bueno ba, ikusten dugu eh proposamena Zabala dela egun osoko eh, proposamena onki pasatzeko dudarik gabe aukera ezin hobea biriatuen gainera herriaren itzulia eh? proposatzen dosote hori egunez hori egunez baina gauez bueno ere eh, izanen dugu Arratxaldetik abiatuko dena, soldoko oztatuko lagunen eskutik, e, bai e, pei joto esango dugu zuek, e, bueno, e, irekitzen urenetik hor e, idei e, mordo bat e, ditu proposamen ezberdinak egin ditu ekimen eta jarduera ezberdinak antolatuz, eta orenkoan, herriko iauterietan, bueno, ba, parte hartzezu zena izango duzute zutez Bai, Nauski, gero guk eh, anturatu duguna da eguna ez eh, arratxaldeko zazpitan edola bukatzeko, eh, gau baldea luzatzeko, pintxopote bat eh, eskaintzen dugu <coughs> Arratsaldeko zazpitan eta arte gutxi gorabehera eta ondutik e, kontzertu bat eskainiko dugu Kaskatu taldearekin. Uhum. Bueno, hor e, olaiz esango dago, okera ezin hobea izanen dela baita ere. hor bueno, ba, gau e, arratsaldean e, festa egin duten hoientzako gaua lusatzeko, eh, Soldoko ostatuan, ostatuan bertan, en, en, bertan egingo duzu alde batei pintxopotea noski. Baina, ondoren baita kontzertua konzertua ez da? Bai, horrela, horrela, bertan egingo dugu. Taldea, bat, ahorna, barruan txartu eta horrela, giroa luza dadin. E, konzertua behatzi terditan proposatzen dugu, horrela, naiz egun familiarra izan dadin, dena aprobetsatzeko momentu hori. Horrela, kontzertua ez goizegi ez da beranduegi ere. E, eta, ba hori, dinamismo apur bat ere kartzeko herriari kulturarroan ba, musika sartzen dela ere jauteriko momentu horretan eta luzatzeko momentu bai, Eta sango dugu, eh? biriatuko herriaz eh, mintzazen gara, itz egiten ari gara eta kon, bidapena noskin, eh, bizilagun guztiei eh, egitenari ari garena mm -hmm. Baina ez gara, e, biratuko bizilagunai bakarri mugatuko, eh? baitare, inguruko bizilaguna gonbidatuan dira, hotxailan e, hemen sortzian, bueno, ba, egitara guzti honetan, ma parte hartzera, e, bai, eguneko jardueretan eta baitare, ba, gaualdiko jardu eretan, ez da? Nain hori da? Bueno, egor, ge gelditzaz aiguna da baitare gonbidapena luzatzea, mm -hmm. bado zute zerbait gehiago, gehitzeko edo? dena kongietorrriak direla naiz bilatuko biztandeak kanpotarrak ere eta denak etortzea deskubritzeko bilatuko haueri honek luzatzeko eta garatzeko eta urtez urte lehen idurize aste bur osan egiten zen, urten berriro hasi dira egun batean soilik baina bearbarrak asta hondiz eh luzatzen alko dela daturen urteetarako Noske baietz lehenengo pausoa da aurten egun ongi batez da. egiten dela eta ongi da eh? eta gainera badaki we eh? encheguetan no, 30 lagunen parte hartu dute bueno jendea gogoarekin dago eh, besta, eh, eta besta egiteko alegia eta ongi pasatzeko ba bueno ba, horrekin gelditzen gara mi esker lauei gurean eh? izatagatik, isatagatik eskermila Mies ja